اریاد الصالحین حدیث نمبر دے یول سوا واتیا 1187 نمبر حدیث دے کتاب الفضائل باب استحباب قیام رمضان او وتراویہ باب دے په بیان د مستحبوالی د قیام د رمضان او د چاغ تراویہ په رمضان په ودری دل د الله د عبادت لپاره د شپې او د ورځې د ورځې روزا او د شپې عبادت کول تراوی کول نوافل کول داغه مبارکه و ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علی سلامو من قاما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبی ما نبی علیہ السلام و, و من قام آسو کا چود رید پر حمزان کے من قاما چاچ قیام کا پر حمزان کے اشدش پی ایمانا دش پی او درد قیام کئی دالات دیند پارا Ha, من قام رمضان شاچے ہ قیام کو سوچ او درید پر رمضان کی دی عبادت د پارا ایمانند وجدی ایمان نا وا احتسابا او دو وجدام طلب کولو دا اجر د الله نا ایمانند وجد تصدیق د وا دید الله وا احتسابا او د پاره د طلب کولو د اجر د لاچ مارواله په دې اجر راګي ال ولاړ لې نو قفر لهو ما تقدم ما بکلی شي د پاره او ګناهونه چې مخکي ومن زنبید ګناهونه ردنه الله به د ټول پوخاني ګناهونه معافي الله د زمنګم معافي منګړي ګناګار متفقن علی پدې وجباند تراوي کې روزي انسی عبادتونه کوي چې ما رب الله پرې اجر و سو را او دا را راکوي او د پاره دې تصدیق دوا دی الله متفقون علیه وعن نقل دا ابو هرره رضی الله تعالی عنه نا قال او یکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یُرغبو فی قیام رمضان چاغه ترغیب ترغی, پا قیام دا رمضان کے آغب ترغی او په قیام د رمضان کې هغه ترغیب ورکا او, او, او, او چطرعوی کوئی عبادتو نا کوئی پر رمضان کې من غیر ای امرہم فیه غیر د دینا چو حکم کاؤ دی خلکو ته په رمضان کے بیعظیمتن بیعظیمتن پا عظیمت سرا یعنی نبی علیہ سلام با آغا حکم ان ریکلے زکا حکم دا د اجوب دیں خو ترغیب بے اور که چا تراوی وکړي نو دلا دم نثواب دي او که چا و نکړي نقصان دي من قام فيقولون بي بعزيمه بدون حكم کولون په امر باندې ځکه امر د پاره د عجوب دي فيقولون بي من قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم باب فضل قیام لیله القدر باب په بیان د غړو والی د قیام د لیله القدر کې او په بیان د امید شپیدایي کې ګوره د لیله القدر په فضلات کې او په کم مشفو کې صداغې زیات امید کې دلیشي لاغې زیات امید وې داش په حال الله ویل الله تعال ان انزننا هو فیللی لتل قدرې الله خیر سوه صورتې قدر کې چې راځي و قاله تعالله ویلدي الله تعله سر دوخان کې چې راځي ان انزن نه هو فیللت مباره کا منګار را لږلی دقرآن للا پاغشپده خیر کې کللو ان انزن نه هو فیل لتل قدرې منګړ لگلی د قدر کې۔ عن نبی حریران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام و ارین من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا چاچہ عبادتو کو دشپید قدر ادری دا عبادت دا پارا دشپید قدر دو د تزدیق دو وعدی دا اللہ و احتسابا دو د طلب دو ثواب د الله نا غفر لہو ما تقدم من زمبی ہی ما بکړې شي درفارا چې مخېدو غوناهونو دا غنم متفقون علیه وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنه ان رجالا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نن ان نقل لیاوي ای یقینا سسلی الله علیه چې د نبی عليه السلام په صحابو کې سکه سانو ورو ليله القدر في المنام في سبل اواخر سكسان وغيبو خوب کے ليله القدر اليدو باخير اوش پوک او خدلشا ها اورو خد او خدلشا غيتا قدر في المنام پو خوب کی في سبل اواخر پو او رستانو کی در رمضان اخيري لسوش وو شپو کی اغی بعضی صحاباتو خوب کی اغا شپو خود علی شوا فقال نوی چلال لیلت القدر فاپ دی وو شپو کی او شپا کی نبی علیہ سلام تا خوب بیان کا چمو خوب دا سیولی دا نبی علیہ السلام و سلام ارتوین نبی علیہ السلام ارتوین ارا رؤیا کم قطوات و اتف سبع الاخر ارآ رؤیاکم قد تواتوات فی سبل اواخر وی نمزا ارآ وی نمزا رؤیاکم خوبستاسو پرمزان آخری قد تواتا ات چاگا متفق شویده اغا برابر شویده فی سبل اواخر پوو آخر نوش پوکیم فمن کانا اغا سوکا کانا چوی متحر ها آسو چه لیلت آسو گو چه لطاید شپیل را نو فلیت حر را فی سبیل و آخر نو آغا دی او لطاید شپیل را پو او آخرا نو شپوکی یعنی در دروشتی می شپینا تر آخرا پورید شپه آغا شپا او لطاید لیلت القدر متفق نالی لطول پا کار دی دلیلت القدر پا آخرا نو شپوکی علما بیان کې چې د آخري اوش په نمود اغشپېدي کم چې دا شلم د رمضانادو ورشتم پوری وي اے دایو شلم رمضان نواله تر ورشتم رمضان پوره یا مطلب دا دی چې آخري اوش په د دروشتم نواله تر آخره پوره او او وی اول یعنی آخري دالش په دې بهتري دی یا د شلو نا وښته پوری وښته مش په پوری یا د دروښته مش په د رمضان ته د اخر زا اخر د شپې پوری خو اخیری لښ په ډېر بهتري دی قران نوې وال فجر ولایل ناشر لا شاهد دی اغه ل شپې اخیری د رمضان متفقن له وهانه عائشه رضی الله تعالی عنها قالته عائشه کانا رسول الله او پیغمبر د الله صلی الله علیه وسلم جو فی العشر الاواخر من رمضان وګوراو و نبی علیہ الصلات والسلام جو جاویرو فی العشر الاواخر چاغه با اعتکاف کاو په اخیر لشه په د رمضان کې وی وایي تحروا ليله القدر فی العشر الاواخر من رمضان اوې بهنې بیلی سلام اولټوې تاسو هغه ليله تلقدر پاغله سوشپو اخيري د رمضان کې خپل وې کاف کاو او نورو ته تاسو د تاک شپو کې کوشش کوې او تاک شپې اولټوې د مکه حدیث نه معلومه کې چې ليله تلقدر رمضان پاخيري له سوشپو کې کم چې تاک شپې دی ی وشتما در وشتما بین وشتما و وشتما یوکم در شما ها ها الا داغش پ پټه ساتلې چې خلق پډېړو شپو کې د الله عبادت لپاره بیدار شي او کاش په کار کړو نو سره په آیوش په عبادت و, و ابياب خلق نه نه نه نه دګه لښ په کار کړل نه کوونه وويېته هر ولی له تلقدرېفلشرل او آخر من نه مځان متفقونه لیم ان نو کلې د بیا عشي نه رجلله وانا نه ان نه رسول الله سره وسلم کار نه بیادي سلام وويته هر را ولی له کوي تاسو په ااشپ د قدرفللوې په ورو کې من نهله شرل من نه مان پهرو کې یاع تاسو د شپې لره اول اوته تاسو د شپې لرا او طلب کې دل را فلسو اخرنو د رمضان کې تحروا ليله القدر فی الوتر پاغتا کوي دلسو اخرنو د رمضان تخسبیږي ښا قواه البخاری وان ها او نقلید بیا عائشہ رضی الله عنها قال بیا عائشہ کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر آخر من رمضان کلا <سلام> چه داخل بشو لسه آخری د رمضان نو احیل لیل و اعقض احلهو نو رنول بش پیلرا اوی خو بیخ پل احل وجد دا او کشش بی کاؤ چې کله کلا با آخری لش پی در رمضان شورو شو وجد دا پی بادت که بیخ خپل احل و عیال بی بیخاو و شد دل اولنګ به خسারক او لنګ می مضبوط کو یا نه عبادت د پاړه پوش متفقن علیه اتفاق لري شی په دیا دی د بخاري او د مسلم وعنها نقل دی بیاشینا قالت اشویکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ته یی په رمضان چا وب کوشش کا او په رمضان کې دا سچ کوشش به نه کا په نورو کې فلله عشرل او آخرې من نه هم ماله یجدتهدو في غیرې او په لسو اخره نو کې د دینا چې کوشش بین نه کوو په غیرو کې رووا مسلمون انه او نکې د عاشرت یا الله اوته لا ن نه قالهې شوي او معیا رسسو لله الله پرهبره ارا ته ان عالیمته ی لله خبرې ته کهمنګه پو يو اي ليله اي ليله كم يوش فدا ليله القدر ليله القدر ارايتك زف ليله القدر بان پوې شوما ا چه ما نبي عليه السلام وي ان عالم تو خذ پوشم چ كم يوش فدا ليله القدر ا چه ز ونا کوم پای کې قالا قال النبي عليه السلام يقول دعوا دعاوى ابيا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله عفك انك تخفي عفلا لنفاف عني الا ما تما فيك فاعف عني الا ما تما فيك الا ما تما فيك فاعف وقال حديث حسن صحيح باب فضل المسواک ومخصال الفطره باب ده په بیان د غوروالي د مسواک او دا خصلتونو خستو کی کوینو د اسلام کې پیدا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسواک دوده بهترین سي دي جنبيه عليه الصلاه والسلام قال پیغمبر پاک وی لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتم بالمسواک مع كل صلاه که سختی سخت زما په متبانه یا په خلکو د دې مسواک نو ماو حکم کړی وی د خلکو تا په مسواک و هو سرداري مون نه او بیا په خلکو سختي وا مسواکونه بنو خلکو بیا مون نه کاو کدا سختي یره دا سدانوي زماپو مت باندي نو ما ته حکم پسه کړی په مسواک اولو مسواک ډوره ضروری چیز او وسم په حرمینو کې چکلا هه په جیب کې وسره مسواک وي چکلا او دس نه شي مسواک چکلمون سعودري ګس مسواک چکلا سلام جار بازينو بیازر مسواکوي بیا ودريګ بیا مسواک وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی نو قال حذیف او کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم کلہ چہ پاسید نبی علیہ السلام خوبنا نو خوب نا نو یشوش صفاح بسواک نو مگل و په نخ پورې مسواک متفقن علی الشوص عدل کو مگل جن نبی علیہ السلام با کلہ د خوب نا پاسیدو نو پخ پلوخره به مسواک ها پر مګه اپ مسواک باندې به خوله خلوص افا کوله وټ ټ پیسه وي برش تو وي اغه مخ شه دي حسنت طریقه باندې نه يروي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشو كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او مونګه چې نبي عليه السلام تا مونږ شمیر د نبی علی سلام د पारा مسواک داغه اوت و هو رهو من با سواک و توړو بیا نو بده نبی علی سلام ته د شپه نه داغه مسواک او د صبح کې خودلې من با کې خودلې من با تیارو لې نو عبدو من با تیارو د پیغمبر د पारा تیار کې خود مسواک داغه و توړو او بده د ځغ تیارې چې کله به کمځای کې سم لاسیدو نو دغه موسوال او داغو بد او دس به منږتیارې سااتې دغه د پااره پهی بهڅ الله همما څ منن لیل نوراویخ ب کاغ ل را اللهه چې خوخبر به شو دغه راپور به کاغ ل را الله چې خوغه به ش الله د راپورته کول دغه د شپ نه چې کله شو وښ نه یاد کړی ذکریا کړه نه شی فیات سوکو مسواک به ومخ او يتوزو او داس به کوی وسلیمون به کوی لاله داوو مسلم ها نو کله چې نبی دې سلام بو دشو نو چې کله ورا پاسې دو نو دا پاسې دو سره به مسواکو بیا به اوسکو بیا به منځکو ها او د مسواک وال بیا بیا چې د خولی بدبویا ختمیږي د سلام وعنا نسقال یا نسویری چې قال ویدی ویدی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثرت علیکم فالسواک زیاتم ز پتا سبانی مسواک د مسواک بارک می تاسو ډیروالیو کو چې مسواک استعمالوي ما ډیر ذاتوالیکره پتا سو په مسواک مو په مسواک موهلو الزكاة دا مسوا کو استعمال دی زرووره رواه البخاري او نقل کړي د امام بخاري وعن شره ابن هاني قال غوي قلت ومالي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته بی عائشہ ان کان یبد النبی صلی الله علیه وسلم داخل بیتو پکم یوش نبی علیہ السلام شورو کولا کلبه ش داخلي د خپل کورته د ټو نامخې به کمکار شورو کا پوکور کې نو قالته 아이شه وي بسوا کې په مسواک به شورو کولا او مسواک به استعمال او مسواک دغه ضروري شی دی نو او د یوازې د سرو د پاره نه څنګه چې د سړیو د پاره سنت دی نو دا رنګ د زنانو د پاره هم سنت دی نن زنانې استعمال د مسواک نکي دی باز خلکو دا لازم ګرځولي چې دا د سلو د پاره دی نه دا د خزو د سړو د واړو د دی د جنکو د لکانو ټولو د پاره دی وعن ابي موسى اشعري رضي الله تطبيسه مستعمله وا مسواکم سنت طريقه د موسا کوم مستعمله وا وعن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى نو شم په نبي عليه السلام باندې و طرف المسواک علال لسانه وترفن ز داخلو شو پاغه باندي نو چې پاغه ز شو نو هغه اطراف د مسواک یو طرف د مسواک هغه په جبه باندې او او مسواک کاو وازا لفظ مسلم دم مسواک غالا د نبی علیہ السلام په جبه مبارک کېو مقصد دا دی چې مسواک استعمال او وعن عائشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام اسواکو متحرت للفمی مسواک دخل پاک والدیں مرزات لربی ادرب رضا سبب دیں ورواہ النسائی وابن خزی مافی سہی بی آسانی دسہیت دمسواک وحل سرا سور فیدی دی سنگجی علماء زکر کئی مسواک واهلو سره د خلی صفای راځي د مسواک ډېر فایده په حدیثو کې پیغمبر پاک بیان کړی دی دا چې بدن ته مسواک طاقت ور کوي بلدا چې نظر تیزې بلدا چې سر درد لری کوي بللا خله خوشبودار وساتي بل رزق اسانې بل فراخی او مالداري پیدا کوي بل دخله صفای پیدا کوي دا رنگې مه د صحیح ساتي حافظه او عقل کې زیاتواله پیدا کړي دا رنگې داسې چې توونګې فرشتي د پاره دعا غوالي علماو د مبارک لري چې د تقریبا 150 او یافیدی خود ټول ولا فید دادا چې دا غد خپل بدبو لري کوي علو یافید دادا چې دمر مر په وکه اورته کریمه د توحید نصیب شي څوک چې مسواک وې نو دور ټولو والا فائدې دادا چې ارواح به خلله صفای خلله به بوونه کوي ا بوونه او دوی هم لویا فائدې دادا چې په وښه زمر کې بو تا کریمه مناسب کېږي د توحید پوښې کړه وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا فطره خمس الا فطره خمس نبي عليه صلواتو والسلامي پنځه سزونه فطرت لري او 5 من الفطره یا پنځې د فطرت نه راوی وي پنځه سزونه د فطرت نه د دین نه دي یو دا الختانو ختنه ولاستحداد د نوم دلان دی وخته لړکول استحداد د نوم دلان دی وخته صفاقول وتکلیم الاظفار او نكونه کټکول واننت فلی ابتې او د ترخونو وخته ولوره د سلو د پااره ول ویستل کار د ترخو وخته ویسل په کار او باار او د بعضې خلکو دپاره پارا کوول په کار دي پوه ل او و شارې مته او که او کمول د کاکټ کول او کمول د برتانو متفقون لې استحداد معنی کې استحداد سلووي حلق الانته ها کټکول د ویختو د نوم دی حلق الان استحداده ان ویخته کټکولي او حلق الشعر الذي حول الفرج اواغا د فرج نه او دا حلق الشار اللذی حول الفرج او دا د دا فرنا چار چا پیرا وقت کٹ کولو تاوئی کم شرمگا دا غینا چار چا پیرا صفائی پکار دا کدن نرویو او نرو کن نرویو کما دوی دوارو صفائی پکار دا دا رنگ وانا اشار رضی اللہ تعالی گورا د نوم د دی وقتا صفا دا کول دا کٹ کول دی دا سی غورا و بیتر دی کټ کول چه د اسپنی سی سرا آغا پریکلی جی ختم کریشی کری جی علامہ امن قدامہ ذکر کری چه الحلقو افضلو لی موافقتی هی الخبر خریل دا غور دی دا موافقت دا خبرنا امنیو امرو ای هو بی محدسو او د بعض د خلکو پاغې داسې سی سیزونه لوګولې چاغاه ختمول لیک پرې کولو غوردي ځکه چې دا د حدث مووافق دی ام نومر وئ چې د ویختتو صففا استعمال د انسان د اجاد کلي شوي چې سره چې کم اوسپنه دا یا کم سی دی نو پاغې بانې کرکول دا غوردي دی دا ډیر بهتردي پوشت وعن عائشه رضی الله خصلو یختو رازو کی دنه صفائی و ضروري دا سلو یختونه اخوا بیا واجب دی چې دا خنه لسړی ګنانګاریږي سلو یختو رازو کی دنه دنه صفائی بکې سلو یخت راز به پدې ناله حوانا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیا عائشه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عشر من الفطرہ لزد سنت ندی قص الشارب کٹکولکمولد بریتان د و افاہ اللحیہ اوگدولد گری دی و سواک و مسواک استعمال لے و استنشاق او پوز کیوبا چول لی و قص او کٹکولکمولد نکان دی و غسل البرا جمعے ګروونه ونینځل د د ګوتو په منځکې چې کم ځای دا ګرووتونه اکثر دا پاتې شي دیې خیرې جم شي د دصفی یا نکونو مکې د دا دا صفی د نکونو سره یا د ګروتونو منځ کې صففای دا لاندې دارنې مننتفللی دی او د ترخونو وخته غستلی ولې د ترخونو ویختلیی نو هغهګچ چې هغه بوی کوې بد ب شي بیا خونه کې بیا په دې وروړی موسم کې صفای ډېره ضروری ده وحلقلانا اودنوم دلان دی وخت کړ کولی و انتقاص الماء و انتقاص الماء او استنجا کولی رايو و یوا نسیتوا الاشرا اعظم لسم يرشوير الا ايكون المنما ذ تا غوی مز مزخ له کیو با چول لی لسا و وكی وی هو احد رواته دا یو دا حدیثو فرایانو کی یو راوی ده انتقاص الماء یعنی الاستنجاء رواه مسلم ده انتقاص الماء مراد استنجاء مراد ده استنجاء کو لی البراجم بالبال موحدا والجم ويا عقد الصعب آغا دو گتو گروتونو تو وائفاؤ اللحیا ماناؤ لا یقص من شیعن شیعن چنکا میگی داغینا سشین کوشین دا دیر ضروری دی دا چکم دا دیر منگ بیانو کا دا اندامونو صفائی دا ترخونو صفائی دا نکانو صفائی دګوت ومنسکې صفای حاضرې را ضروري ده و عن ابن عمر رضی الله تعالی عنہما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اوې عفو شوار دې بارک علما او ډېر بیان نکړې دي او چون کې پدې مونږه اکتفا کوونې سبا خالقه دې په صفای اسباب دې صفای باندې خپوي نه نه نه بس ار یو دې ځان 파غه خبر ده سوک پا یو سی صفایی راوالی سوک پا پوٹو رو سرا سوک پا نورم جائز دا سنگ چه فتاوی دي لکیری دی لوعال جبی نورا یجوزو که ویختا صفا وغیرا اغاز کرکی نبیاء اوم جائز دی نوری سرا یعنی چونش سوا یو دا سی سیج دی چاگی سر ویختا سوزی صفا کی یو سرا بار طریقه د زانو په پلار اکثر د هغه سپکاری واه نیمه عمر رضی الله تعالی نعمان النبي صلی الله وسلم قالا عف الشواربه عفو لله متفق علیه بریتان کټ کئ او ګریو ګډ کئ عف الشواربه لا سلوري ما مانو په نس دیوم موټینه کمه ګر ساتل وې حرام دی او ذکر لولو علماء په دوی فتوکړه چې ګیره خړیل <سؤال> خو حرام دی د شان د یو موټی نکمه ساتل هم حرام دی پدې د سلوړو ایمو اتفاق دی څنګه چې ذکر کړي بذل المجودا بذل المجود ذکر کړی دی دارنګې المغنی د ایمنې قداما محلا ذکر کړی دی دوی هم جلګه 하다نګې موږ دا غې حواله د محلا خوذلوه ګیره ساتل او خلکو یوه سنت نه دا واجب دي بلکه فرض دي او د ګيري موږ 590 نقصان نه خو چې کلی کله 590 نقصان نه دی ښه الله زړه توفیق ورکي چې ګيري پری دي خستا مزدار او ها الله اذا کټکول نه هغه بساته کوم بعد خلکو چې زونډې پریږي د پالج زما ګیره ده ورغه ګیره نه ده چه دموتی